Я вже не сумнівався, що саме в неділю зароджувався злочин. Мабуть, Шакула і Філон якось дізналися про покупця і вистежили його. Версія ймовірна. Проте чому загата написав на сірниковій коробці прізвище Чмиха? Часом не через те, що лейтенант бачив цибуха з грабіжниками. Махо вагався, признатися Савлуку про вбивство речка чи ні. З власного досвіду знав, що страшна правда, як правило, спонукала до дій. Отож, вирішив не критись. «Чому?» – і гостро подивився на Савлука. Речка пограбували і вбили на вокзалі. «Вбили Терентія?» – скочив пенсіонер, і нижня губа у нього відвисла разом з прилиплою цигаркою, а очі вражено округлились. «Вбили Після 12 години, — говорив далі Гліб, — як вийшов з автобуса. Він приїхав з дружиною. Савлук сів на стільчик і скрушно похитав головою. — Ось що ви приїхали, — гірко сказав. Але ж я нічого... Клима Захаровичу, згадайте, хто знав, окрім вас і дружини, про приїзд річка. Пенсіонер замислився, жуючи цигарку. Ніби ніхто з чужих, споквола мовив. Ричко прочитав моє оголошення на стовпі біля базару і прийшов. Вдома я був сам. Я дістав шакулину фотокартку, показав їй Савлуку. А цього ви ніде не бачили? Савлук виплюнув цигарку, зняв і протер окуляри. Ми стежили за виразом його обличчя. На ньому не сіпнувся жоден м'яз. Його відповідь я вже знав. Ні, не бачив, повернув мені фото. Гаразд. Гліб наче примирився з невдачею і машинально запитав. Ви сторгувались з речком, домовились про зустріч. А потім, Клима Захаровичу. А потім, пенсіонер знову закурив. Сіли в трьох машину, і я підвіз Трентія до автобусної. В трьох? Мені замолоїло в грудях від відчуття чогось недоброго. Хто ж третій? А вже ж я, Речко і Петро, буден уточнив. Який Петро? Ну, наш сусід, Цибух. Еге. Він якраз нагодився, коли ми виїхали з подвір'я, попросив підкинути до гастроному. Ось воно що, нарешті, цибух. Недарма загата, спливаючи кров'ю, написав його прізвище. Мені відразу наче розвиднулось. Безперечно, Шакулу і Філона навів на речка чмих. Але як про те дізнався дільничний інспектор? «Стривайте, а звідки ви знаєте Петра?» схопився Савлук, і в його голосі забриніла тривога. «Так, Клима Захаровичу, значить цей бух!» Гліб на силу стримав радісну, але недоречну посмішку. «І давно ви з ним товаришуєте?» «Як тільки побудувались, усе ж сусіди, а Петро іноді допомагає мені в городі, біля машини», – пояснив. «Хлопець він непоганий, правда любить хильнути і поклеїти дурня». Виходить, він чув вашу розмову з речком у машині. Звичайно. Ні, не вірю, щоб він Терентія. Хай навіть і судиме, а не вірю. Ну, не він, можливо, я замовк від застрежливого погляду Махова. А що сталося з Волгою? – запитав Гліб. – Коли вона зіпсувалася? – Сьогодні. – Хм. А вчора цибух до вас ненавідувався? – Під вечір. «Я саме чистив свіч!» Савлук затнувся і злякано вилупив очі. «Ні-ні, не Петро!» «І коли він встиг щось у ній зіпсувати?» «Це, Клима Захаровичу, становить експертиза», – заважив Гліб. «Ви більше нічого не робіть коло машини!» Несподівано перед гаражем з'явився кучматий середнього зросту хлопець у тільнику з рукавами, у штанях невизначеного кольору, а в сандалях на босу ногу. Він тримав у руці пляшку вина, білого, міцного, або у просторіччі біоміцину. Його каштанові очі весело блищали. Наче знайомий, ніби десь чмих, він. «Захаровичок, чого засобували?» Бадьора заговорив цибух і поплескав по плясці. «Давайте, штакани!» Зараз хильнемо по грамульці, і закучерявиться світ. Савлук мовчав. Петро зайшов до гаража, зиркнув на Махова, потім на мене. Слухай, кореш, де я тебе бачив? Дивився на мене, почухав кудлату голову, почмихав носом. А, ти сидів Ілюшки, теж у нього на гачку, ну то дрібниця. Давайте роздушимо банку за знайомство. Цибух балакучий, збуджений. Я звівся і став у воротях, перекрив йому про всяк випадок шлях до втечі. Помовч, Петре, помовч, скривився Савлук і недбало махнув рукою Ет. Чо мовчати, Захаровичу, світив очима. Сідай. Махов кивнув на звільний стільчик. Аж такани, не вгалав Цибух і сів, поставив між ногами пляшку. — Тобі привіт від Шакули і Філона, — сказав я. — Ідуть вони! Чмих вилаявся і засміявся.